God morgon allesammans. Hörs det i mikrofonen? Ja. Jag heter Lena Bartosson, är generalsekreterare för Folk och försvar och jag vill hälsa er hjärtligt välkomna till det här seminariet som handlar om Rysslandskrisen och energiförsörjningen, konsekvenser för EU och Sverige. Det här seminariet är produkten av ett samarbete mellan Folk och Försvar och Energimyndigheten och jag vill börja med att lämna över ordet till Mikael Toll från Energimyndigheten, chef för Trygg Energiförsörjning. Tack så mycket. Eh, roligt att se er. Gör roligt att se er alla. allihopa här idag. Eh, trygg energiförsörjning eh, pratar Lena om och det eh, är ett ansvar som vi har på Energimyndigheten och... Eh, vi är. Bland ja. Det var inte för mig. Nej. Eh, vi vi bland annat trygg, eller behörig myndighet för trygg naturgasförsörjning och ansvar för olje- och drivmedelsberedskap i Sverige. Och det är lite utifrån det perspektivet som vi eh, står här tillsammans med folk och försvar. Och eh, varför har vi då det här seminariet just nu? Vi. Eh, har en förhoppning om att kunna bidra med en lite breddad syn och en ökad förståelse om eh, energimarknadens funktion och betydelse möjliga, möjliga scenarier eh, inför vintern eh, för energiförsörjningen i EU och Sverige konsekvenser som kan eh, uppstå till följd av den här situationen som i, i Ryssland, Rysslandskrisen, Ukraina eh, och eh, Europas ökade beroende av framförallt gas under vintersäsongen och vad det kan leda till för Sverige, konsekvens för Sverige. Och med de orden så tänkte jag lämna tillbaka till dagens moderator Lena. Så, tack så jättemycket Mikael. Ja, för folk och försvar, vi har ju lyft det här med energiförsörjning och energifrågor kopplat till säkerhet vid ett antal tillfällen tidigare. Jätteroligt för oss att eh, idag göra det tillsammans med expertmyndigheten Energimyndigheten. Och vi har ett ganska fullspäckat program. Vi kommer att beröra både globala trender, gå ner lite mer på Ryssland, vad händer där, hur tänker man och sen landa ner i ett EU och Sverige perspektiv. Det kommer finnas tid för frågor i anslutning till varje programpunkt. Inte så många minuter men dock så var gärna på hugget och räck upp handen tydligt så kommer en mikrofon. Vi webbsänder det här seminariet i vanlig ordning så det är viktigt att, att just invänta mikrofon så att ljudet går ut även i sändningen. Ja, med de orden så tycker jag att vi välkomnar den första talaren som just ska prata om de globala trenderna och då har vi ingen mindre än Alexander Attarodi här. Alexander är ämnesakunni på Utrikesdepartementet, kansli för strategisk analys och ligger långt fram i tanken givetvis. Tack för att du är här Alexander, tack, varsågod. Tack. Ja, tack. Okej, okay. jag tror att vi satte på ljudet. Hörs jag bra där bak så behöver jag kanske inte skrika. Det är jättebra. Eh, tack så mycket Lena. Det är alltid spännande att vara här och prata om sådana här viktiga saker. Eh, jag har till mitt förfogande 15 minuter ungefär, kanske 20. Med utrymme för lite frågor på slutet. Min ambition är att kanske gå igenom Ungefär 10-12 bilder och vissa bilder kommer vi kanske ha lite mer reflekterande diskussioner och frågor och vissa bilder kommer jag snabbt gå igenom. Men låt mig till att börja med berätta lite om oss och det här kan bli lite av en bakgrund till dagens diskussion men också lite bakgrund om oss. Kansliet för strategisk analys som finns under UD. UDSA. Det är en arkogemensam funktion, någon sorts tankesmedia som, som ska serva inte bara UD utan alla andra departement också. Vi hanterar inte dagsaktuella frågor. Vi har kompetenta medarbetare på olika säga, linjer och funktionella enheter på UD som, som tar hand om detta. Så, frågor om Ukraina, Rysslands annektering av, av Krim hamnar hos dem. Vi, men däremot så kan vi göra lite mer långsiktiga analyser om var Ryssland är på väg och vilka konsekvenser det kan ha för, för Europa och för oss. Likadant är för Mellanöstern, vad som händer i Syrien. ISIS frammarsch i Irak, eh, Syrien förstås, eh, mycket som händer i regionen. Det hamnar också hos våra medarbetare på, på UD Mena till exempel. Men däremot så kan vi titta lite längre fram och se vad är det som är konsekvenserna av dagens utveckling 2025-2030 och vilken sorts Mellanöstern vi kommer att se framöver. Så långsiktiga trender är det vad vi sysslar med och som ni också vet så är grunden för en stark och alltså säkerhetspolitisk aktör inte bara för små länder som Sverige men också för Um, stora länder som USA är ju en diversifierad och stark ekonomisk bas. Jag kan ge ett exempel på detta. Det är ju EU. Som vi vet så brottas vi med låg ekonomisk tillväxt i EU sedan finanskrisen. Vi har i princip ingen tillväxt. Flera länder har fortfarande inte kommit upp till nivån som rådde innan finanskrisen 2007-2008. Uh, så samtidigt som vi brottas med och sen, Den japanska sjukan, det vill säga låg tillväxt, låg inflation på gränsen nästan till deflation. Vi har galopperande statsskulder i flera länder i, i EU. Så har vi å andra sidan ett Asien som växer väldigt starkt. Och det är Indien, det är Indonesien som växer med 25-30% procent under just, just den här korta perioden vi pratar om. Och naturligtvis också Kina. Under just den här korta perioden har Kina växt med 60%. Hur mycket är det? Lite eller mycket? Det är en diskussion. En öppen diskussion. Men bara för att förstå omfattningen av det här så kan vi säga att Kina har växt lika mycket som Indien. Ett Indien i Kina under den här korta perioden, vilket är fenomenalt. Och eh, naturligtvis när ett land som Kina växer med den hastigheten så behöver man också energi för att växa. Och då kommer vi in i dagens situation. Men en slutsats av det här är att när ett land som Kina växer med den hastigheten så kommer den här ekonomiska storheten för eller senare omsättas i säkerhetspolitisk makt. Ehm, ehm, ska jag säga, kapacitet att påverka de eh, globala skeendena, regionala organisationer, klimatförhandlingar, handelsförhandlingar och så vidare. Så det, det är inte bara ekonomi idag, på sikt är det säkerhetspolitisk kapacitet. Som ni ser så jobbar vi också med en del andra frågor, vi jobbar med um, energi förstås, uh, konkurrenskraft, vad händer med skiffergasrevolutionen i USA? Hur påverkas vi i Europa? Hur påverkas vår industri i Sverige av den här snabba förändringen som vi ser i USA? Demografi, migrationsflöden och så vidare är exempel på några av områden som vi täcker, en del så täcker vi ganska djupt, en del lite på ytlig plan. Vi mm. finns på regeringens hemsida om det är någon som är intresserad. Där finns det redan tre stycken rapporter eh, och finns att ladda ner. Och har ni frågor, ytterligare frågor som ni inte har tid att lyfta upp här får ni gärna återkomma till mig där e-mailadressen. Med det tänkte jag, jag tillbaka nästan en tredjedel av min tid snabbt till globala energitrender. Jag tänker fokusera på tre världsdelar. Förutom det här som är globalt så ska jag gå in på USA, en del på EU och lite grann på Kina som, som viktiga aktörer. Men först här, en översikt över globala energimixen. Det är vad vi konsumerar idag i termer av energi. Vårt energibehov kommer härifrån. Och Två saker vill jag att ni har med er härifrån. Det första är att mellan 2000 och 2013 så är det fortfarande fossila bränslen som dominerar, tyvärr. Men så är budskapet. Vi har nästan 87 procent av globala energimixen i termer av fossila bränslen här under 2013. Ungefär oförändrat från nivån 2000, marginell nedgång. Så det är tråkigt. Och här ser vi att oljan minskar det trettonde året i rad. Där oljans andel av världens totala energimix minskar. Men tyvärr är det kol, kolet som plockar upp det oljan tappar. Ungefär 5-6 procentenheter. Och det är mycket på grund av Kina förstås. Inte bara Kina, men mycket på grund av Kina. Kina gör en fenomenal ökning- <hör> både vad gäller produktion och konsumtion av, av kol. Jag återkommer till det om en liten stund. Eh, gasen är ungefär på samma nivå. Men det är lite mer glädjande nyheten är att vi har förnybar här uppe i gröna färgen. För första gången så ser vi att förnybar, sol, vind gör avtryck i energimixen. Alltså global energimix. I vissa världsdelar så är det lite större än 2,2. Jag återkommer till EU till exempel. Men på global nivå är det första gången som, som vi ser detta, så det är lite positivt här. Därifrån till EUs energimix. Jag ska breda fram till mitt fuskpapper här, så ser vi att likadant som energi, globala energimixen så domineras EUs energimix fortfarande av fossila bränslen. Vi har ungefär 77 procent. Men det har hänt stora förändringar även här. Vi ser förnybar energi exklusive vattenkraft. För vattenkraft finns också där, som ni ser. Ungefär 5% av EUs energimix kommer från vattenkraft. Men 6,6% förnybar. Det är fantastiskt. Vi hoppas naturligtvis att den här utvecklingen fortsätter med EUs nya eh, mål när det gäller utsläpp 2030, 40% minskning av utsläppen. Eh, och EU är också ledande vad gäller sol och vind, framförallt på solsidan. Det är Tyskland, det är Italien, det är Spanien som, som är stora. På, vind, på vindkraft eh, också, men USA är större och Kina kommer starkt på den fronten. Kina satsar oerhört mycket på förnybar av uppenbara skäl, av hälso skäl, av luft, dålig luft och så vidare. Och man har tydliga mål med att öka den biten. Jag återkommer till Kina om en liten stund också. Men som ni såg i förbilden så är oljan fortfarande 36 procent och det är lite bekymmersamt för, för EU förstås. Eh, och pro problematiken med EU vad gäller till exempel produktion är att för 10 år sedan, eller 13 år sedan, så producerades det 3,5 miljoner fat per dag i EU. Och idag produceras så här mycket, eller så här lite. Så vi ser ungefär att 2 miljoner fart per dag i oljeproduktion har försvunnit från EU. Och mycket av det är naturligtvis på grund av Storbritannien. Som har minskat kraftigt. Så det gör ju att även om konsumtionen från picknivån här innan finanskrisen på 15 miljoner har gått ner till 12,5. Åtta, så äts det upp av den minskade produktionen i EU. Och summa summarum av detta är att nettoimporten är fortfarande oförändrad. Det gör ju att EU blir fortsatt beroende av eh, naturligtvis Ryssland som förse Europa eller EU med ungefär en tredjedel av EUs energibehov. Det kommer en del från Afrika. Afrika är ju i princip tre länder som jag har märkt här. Nigeria, Algeriet och Angola. Från mena regionen har vi fått en betydande del också av Norge. Importen från Norge är ungefär drygt en miljon per dag faktiskt. Så det mesta av norska produktionen går till EU. Ungefär samma mönster ser vi på gasidan. Fast skillnaden här är att vi har en minskad produktion från från till 2013. Ungefär 20 procent. Men konsumtionen, till skillnad från olja som gick ner, går upp. Det betyder att nettoimporten kommer att öka, eller har ökat och kommer fortsätta öka fram till 2025. Med hur mycket, det är mängder med faktorer som, som påverkar. Men prognosen är i alla fall att gasimporten kommer att öka. Därav importberoendet återigen av delvis Ryssland, 32 procent. Tack vare Norge så importerar EU en hel del gas därifrån. och ett finns där också, de tre största vad ska jag säga, importörer eller exportörer till, till EU. Så Summa som av det här är att Ryssland även på sikt kommer att vara en viktig leverantör till, till EU. Vare sig vi vill eller inte, så är faktum. Och det gör inte stor skillnad att Ryssland diversifierar österut mot Kina. Fortfarande är EU en stor marknad för Ryssland, så beroende till faktiskt från båda håll. Eh, från EU hoppar vi över Atlanten till USA. USAs energimix, det här är en av de viktigaste trenderna som vi har sett senaste, senaste åren vad gäller USAs energimix. Eh, förändringarna i energimixen, naturligtvis mycket på grund av skiffer, gas och skifferolja, som jag återkommer till om en liten stund. Men här ser vi att oljan tappar några procent. Eh, gasen ökar, kol minskar. Så för USAs del är att det som är mer smutsigt minskar. Det som är lite renare, det vill säga gasen, är fortfarande fossil bränsle, men det ökar. Det är ju att USA faktiskt släpper ut mindre koldioxid. Vi fortsätter här, tror jag. Det gick bra, verkar det som. Så. Och sen så gör USA dessutom, här ser vi återigen det här med att förnybar kommer upp. Ungefär 2,6 procent av amerikanska energimixen kommer från förnybar, vilket är kolossalt mycket. Blir inte blinda på... Den lilla siffran på 2,6. Det är otroligt mycket som görs även i USA på framförallt vindkraften och på solenergi. Det här kommer att fortsätta naturligtvis med de överenskommelser som, som Kina har USA har med Kina. Eh, och eh, Även om det inte är bindande ska jag också säga. Men, men också det här som Naturvårdsverket, motsvarande Naturvårdsverket i USA har kommit ut med att man ska eh, minska utsläppen. Så att det händer mycket på den fronten också. Och allt detta är naturligtvis... Eller inte allt, men mycket på grund av skifferrevolutionen som vi har sett i USA. Det har inneburit att USAs handelsunderskott har minskat. Importen av gas, som inte var så mycket, 10 procent ungefär av totalen, totala konsumtionen, har minskat. Men importen av olja framförallt har minskat, som jag återkommer till om en liten stund. Men tittar vi först på skiffergassidan så ser vi att gå tillbaka bara 6-7 år- till 2007, innan finanskrisen, så fanns inte skiffergas i, i den omfattningen som, som man kan prata om. Och det gjorde endast 3% 2006 av den totala gasproduktionen och konsumtionen i, i USA. Tekniken för att utvinna skiffergas har funnits länge, men produktionen har varit ganska låg. Men bara under de här 6-7 åren så har vi en fenomenal utveckling vad gäller produktionen här är 2013. 290 miljarder kubikmeter, 40, nästan 40 procent av hela gasproduktionen är från skiffer. Tar vi bort skiffer från den totala gasproduktionen, <hör> om, så ser vi att den konventionella gasproduktionen har faktiskt gått ner. Och det är ungefär samma mönster på oljesidan, det vill säga konventionell Oljeproduktion går, går ner och icke-konventionell, både olje- och gasproduktion, går upp. Det är naturligtvis skiffer. Och det här har ju konsekvenser för framförallt Nordamerika. Det vill säga USA importerar inte gas och kanske i framtiden har kapacitet när alla de här terminalerna är byggda att kunna exportera LNG till Europa eller till Asien. Det är priset som avgör, men det finns i alla fall kapacitet att exportera. Och här ser vi också vilka länder som har största reserverna. Kina till exempel ligger högt. Algeriet i Europas närområde. Kan, på ett sätt kan man tycka att det finns potential för, för Europa att kunna, för EU att diversifiera sin, sin eh, energibas. Men kan an andra länder replikera USAs framgång? Det är en öppen fråga och en diskussion som vi inte har tid med idag. Men den frågan är väldigt viktig. På oljesidan. Ungefär likadant. Konventionell olja minskar. Skifferolja. 3,5 miljoner fat bara på 5-6 år. Det har aldrig hänt i historien. Varken i USA eller någon annanstans. Att man går från 0,3 så 3 miljoner fat på 6 år. Så det är revolutionerande på ett sätt. Så det finns en sanning i det här skifferrevolutionen. Man får ta såna här begrepp ibland men nu passalt. allt Men här finns det en en, en, en sanning. Eh, total produktion av råolja ungefär 7,7 men mycket pekar på att det här kommer att öka och energimyndigheten i USA själva säger att den här utvecklingen kommer fortsätta till 2020 och efter det finns det frågetecken och osäkerhet. Och den här bilden har geopolitiska konsekvenser för USA har alltid importerat mycket olja från, från utlandet och mitten av 2000-talet Enormt mycket. 12 miljoner fat import. Idag har det gått ner med cirka 3-4 miljoner till eh, ungefär 7 miljoner. Vad betyder det här för Mellanöstern? Vad betyder det här för Europa? Vad betyder det här för oljepriset? Och kanske på sikt även Europas kapacitet att kunna utnyttja den här över, överproduktionen som finns på, på olja. Det ser vi ju redan nu på oljemarknaden. Flytta lite snabbt till eh, Kina dystet och se. Naturligtvis. 67 procent av totala energimixen är kol. Oerhört hälsofarligt för inte bara för kineser utan för resten av världen. De mängderna som av koldioxid som Kina släpper ut. Det är offentligt Det går inte att förstå egentligen mängden av det. Och det är därför USA och Kina, det är positivt steg framåt att man diskuterar. Även om det inte är bindande så har man en överenskommelse att bortom 2030 så måste man göra någonting för att vi ska kunna lämna över det här världen till nästkommande generationer. Lite av överenskommelse här. För första gången får man ett datum från Kina, vilket är viktigt att man efter 2030 inte kommer att höja eller ökas utsläppen av koldioxid, vilket är fantastiskt. Men det innebär också baksidan av det är att fram till 2030 kommer man fortsätta att släppa ut koldioxid. Och det här sista biten här, att icke-fossil energi ska utgöra 20 procent av Kinas energimix. Här ingår också kärnkraft som idag utgör en liten del av energimixen när man har ambitiösa planer i både femårsplaner, eh, femårsplaner, som löper till nästa år att öka den andelen också. När vi ändå talar om utsläpp så måste vi också återkomma till den här bilden. Den här grafen här visar globala utsläpp i miljoner ton koldioxid och här ser vi från 2000, någonstans 2001-2002 där Kina gör en Fantastiskt är fel ord, men en fenomenal take-off vad gäller utsläppen av koldioxid. går de EU först och USA lite senare. Och här ligger vi och gapet har bara växt och växer fortfarande. Och enligt den överenskommelsen vi har sett förra veckan så kommer det här gapet fortsätta att öka fram till 2030. Så det är två budskap härifrån, Kina å andra sidan. Här gör man för övrigt någon sorts industriell revolution om vi ska kalla det i Kina. Och då kommer min nästa poäng här är Indien som har gömt sig lite grann bakom de här linjerna. Indien här på 2000 miljoner ton är ungefär där Kina var 1990. Give and take lite grann och då är min fråga om Indien med den befolkningen världens fjärde största ekonomi om vi tar EU som en entitet. Om Indien gör en industriell revolution det behöver inte vara likadan som, som Kina. Bara, bara det kommer i närheten av Kina. Vad kommer vi se i termer av utsläpp då? Och vad, hur kommer Indien förhålla sig i viktiga frågor, globala frågor, eh, klimatförhandlingar, handelsförhandlingar där Indien har faktiskt eh, motarbetat diskussionerna? Så det här är viktigt att tänka på. Och det gäller att vara på plats tidigt för att kunna hjälpa Indien att inte gå fossila vägen. För händer den här utvecklingen, industriella revolutionen, tidigt, alltså fram till 2020-2025, så kommer det vila på kol tyvärr. Sker detta lite senare så kommer det i alla fall sannolikheterna att det kan vila på förnybar öka. Förnybar energi. Eh, Fortfarande lågt låg 2,2 men ser väldigt lovande ut på sikt. Det här är ingen linjär utveckling som vi har sett senaste fem-sex åren. Solenergi ökar så kraftigt. och Det är delvis på grund av att komponentpriserna i hela världen egentligen, mycket tack vare Kina har minskat med 80 procent. Snart. Ett, ett par minuter bara. Och Detsamma gäller på vind. Och För första gången lägger vi ihop... Det vi får ut i termer av energi från sol- och vindkraft, då kommer vi till ungefär nivåer 500 gigawatts. Fortsätter den här utvecklingen som vi ser med siffrorna här, vi går inte igenom dem, tidsbrist, så är det inte osannolikt att vi om ett par år hamnar på terawatt. Och hamnar vi där så blir förnybar samma dignitet som kärnkraft i termer av vad vi får ut i energimässigt. Lite grann, mina sista bilder. Jag har gått över med 30 sekunder ungefär. Eh, energipriser. Här vill jag stanna och öppna för diskussioner. Eh, och Egentligen här skulle jag säga. Det finns faktorer som påverkar eh, energipriset på olja. Eh, och här har jag nämnt några stycken. Jag har inte tid att gå igenom det här. Men Baseline-scenario, det vill säga det så, eh, huvudsakliga scenariot är att oljepriset kommer att vara sjunkande framöver. Mycket tack vare att våra bilar blir effektivare. Mycket tack vare energieffektiviseringarna som har satts igång både i USA och EU och naturligtvis framöver även i Kina och, och förhoppningsvis även i Indien. Så här stannar jag. Tack! Tusen tack, Alexander. Vi måste såklart hinna med någon eller några korta frågor till eh, Alexander. Är det någon som har någon direkt fundering? Där har vi en. Då kommer en mikrofon här från eh, Lina. På tredje raden här. Presenterar dig gärna. Jag heter Katarina Ringborg. Jag är energi på tankesmedjan Global Utmaning. Eh, jag skulle vilja ställa en fråga om... Eh, eh, Skiffergasen och uh, skifferoljan, om vi bortser ifrån uh, miljöproblematiken så, um, så egentligen mer på de ekonomiska alltså utvinningsmöjligheterna och uthålligheten i varje brunn och liksom den typen av det. ekonomiskt-tekniska um, uh, detaljer. Mm. Uh, hur ser du på långsiktigheten i den energikällan? Mycket bra fråga. Det... <hör> För det första tror jag inte vi ska bortse från klimatproblemen kopplat till skiffer. Det är för kort tid för att kunna analysera effekterna och konsekvenserna av skiffer, men vi har utsläpp av metangas av olika typer. Vi har dricksvattenproblematiken, vi har brist på vatten. Så att när man stoppar in 28-30 olika typer av gifter i marken så är det bara kammansens att förstå att det här någon gång i framtiden kommer att sippra ut i dricksvattnet. Så det är ett problem som vi inte känner till idag eller omfattningen av det. Men eh, jag kan bara hänvisa till själva energimyndigheten i USA som har tittat mycket noggrant på det här. Eh, och tror att fram till 2020 är de ganska säkra på att det här kommer fortsätta öka. Och någon gång närmaste åren kommer USA till och med bli världens största oljeproducent. Men efter 2020 är de tveksamma, och jag delar den uppfattningen. Mycket hänger på naturligtvis på oljepriset. Break-even-punkten när det gäller skifferolja ligger ungefär på 80 dollar. Och vi är strax under det idag. Och vi ska också komma ihåg att både skiffergas och skifferolja, det är små företag, framförallt på gassidan, som, som är aktiva. Det är hundratals, tusentals företag som, som livnar sig på detta. Och det ekonomiska intressen, det går inte med politiska medel uppifrån, påverka eller minska eller höja produktionen. Så att ser de inte incitament för att fortsätta produktionen så gör de inte det. Så att nu finns det faktiskt indikationer på att tveksamheten har kommit vad gäller produktionen. Så vi får väl se vad oljepriset och mycket annat som... Mm. Tack så mycket. Vi plockar in en sista kort fråga. Varsågod. Det är nog bara att tala. Alltså, tala. Ja. Lennart Schimbäck, eh, bakgrund, ÅF och Socialdemokrateringen. Jo, eh, du nämnde inte metanhydrat. Det är, alltså, det är, det är mycket större än skiffergas egentligen. Mm. Och det, och det är, Japaner håller på med och räknar med 20, 2020, att räkna med att 2020 ska de ha det. Mm. Och det betyder större mängder vi talar om då. Absolut. Du nämnde inte Afrika. Mm. När vi talar på expansion. Det är Indien. Det är den medelklass, vi kan säga det är medelklassen som skapar olje, oljebehoven. Va? Absolut. 70 procent av all olja går till transporter. Mm. Det är väldigt svårt att Absolut. minska det med förnybar energi. Mm. Det är helt korrekt. Ja, ja. Det finns mycket jag har utelämnat okay. jag bara, jag bara... Men alltså jag, jag delar den uppfattningen. Jag menar, vi har ungefär 600 miljoner indier som inte har tillgång på tillräcklig energi. Och vi har flera miljoner i Afrika, söder om Sahara som fortfarande behöver energi. Så att det är klart att trycket på behovet av energi, framförallt på el, finns där. Uh, så att jag är medveten om det. Men av tidsbrist var jag tvungen att utlämna vissa, vissa delar. Mm. Avslutningsvis nu bara. Det pratas mycket om den här skifferrevolutionen Och du ja. nämnde, upp, nämnde ett antal länder här. Kina, Argentina, Algeriet, USA med flera. Vad innebär det här för de här länderna framöver? Kan man se någon direkt korrelation med skiffergas och en, att man får en maktposition? En väldigt intressant och svår fråga. Det hänger ihop med att för det första förstå, kan andra länder som till exempel här, där skiffergasen, där Kina har världens största skiffergasreserv, kan Kina kopiera amerikanska. Eh, framgången i Kina. Eh, och kan vi svara på det så kan vi naturligtvis säga att Kina kommer att bli mer självförsörjande i framtiden. Men jag skulle säga att det finns tveksamhet på det. Delvis eh, som, som du nämnde, eh, vatt, vattenfrågan. Kina har stora problem med vattenbrist framförallt i de delarna där skiffergasreserverna finns. Eh, för övrigt är det vattenproblem, vattenbrist i Kina. Sen är det tekniken och en sak vi inte ska glömma är att USA har en teknologisk bas som få länder har, möjligtvis Europa. Och det är mängder med små företag som jobbar med de här frågorna. Så att har man inte den tek tekniska basen så är det väldigt svårt att kopiera. tillbaks till frågan igen, kan Europa till exempel utnyttja det här som finns i argeriet? Eh, och kanske på sikt över andra delar? Eh, det är en öppen fråga förstås. Mm. Tack så jättemycket Alexander Attarodi. Vi har nu fått en väldigt bra trendanalys inför fortsättningen på det här seminariet. Du ska få en varm applåd såklart igen. Tack. Och då skulle jag vilja välkomna nästa talare. Nu ska vi nämligen fokusera på Ryssland eh, och Rysslands syn på energi och säkerhet. Eh, och jag är jätteglad över att vi har Susanne Opsenstjärna med oss här. Susanne är forskningsledare, eh, expert på Ryssland, nationalekonom och hon finns på FOI, alltså Totalförsvarsforskningsinstitut. forskningsinstitut. Hon ska alltså berätta om då Rysslands syn på energi och säkerhet. Välkommen hit Susanne. Ja, och tack Alexander. Det var en bra början här idag och det är, som jag sa tidigare, det är bra att få lite de globala trenderna. När man håller på med Ryssland så är det väldigt mycket Ryssland, Ryssland, Ryssland och i bästa fall Ryssland, EU. Så att jag kommer att återkomma till några av de här trenderna i min presentation. För det första skulle jag vilja bara sätta ner några förutsättningar. Man ska vara var, var klar på att Ryssland är ett energiland och hur mycket man än, åtminstone tidigare, just nu talar man ju om annat, men man har ju talat om modernisering och ekonomiska reformer och sådär. Eh, det är ett energiland och kommer att förbli så. Eh, energin har ju varit så att säga, det var en förutsättning för Sovjetunionens industrialisering att man kunde göra det i ett land, alltså socialism i ett land. Eh, och eh, Energi är Rysslands komparativa fördel, alltså det är en konkurrensfördel att ha denna enorma tillgång. Och, eh, man kommer också att försöka att exportera sin energi, med andra ord, eftersom det är det man kan tjäna pengar på. Eh, man, eh, idag så producerar man dels då för inhemsk konsumtion och dels för export. Och det är ett, nästan 50-50. Eh, oljan är den stora exportvaran och eh, det är det man tjänar pengar på. Man exporterar även gas. Men när man följer så att säga, den allmänna diskussionen så kan man tro att det är gasen som är eh, så viktig för Rysslands ekonomi. Men det är oljan som är viktig för Rysslands ekonomi. och Gasen kan i vissa fall vara viktig för rysk utrikes- och säkerhetspolitik. En sak som jag vill nämna direkt är att man har oljeexport till Kina och det har man haft sedan 2000-talet. och Man har fördubblat det nyligen och nu så har man alltså 20 procent av den olja som exporteras är till Kina. Tidigare var det 10 procent. Men det är alltså en, en avsevärd ökning och det är alltså en förbättring då för Ryssland inte minst i dagens geopolitiska läge. Sen exporterar man då pipeline gas. Och det är, varför är man så bra på det? Jo, det är ju därför att man byggde ut detta system med pipelines under sovjettiden. Så att man har då väldigt utbyggda system för att skicka gas västerut. Och det är då både inom Sovjetunionen men det är också då till de tidigare öststaterna. Och vi ska titta på ett par kartor för det eh, senare. Sen ska man komma ihåg att även om inte det syns så mycket i diagram så är Ryssland ett stort kärnkraftland. Och man, man exporterar också kärnkraftsverk. Och med dessa kärnkraftverk så exporterar man även kärnbränsle. Eh, och det här är då. Så att säga i procent av export och så vidare är eh, inte så stort. Men det är väldigt viktigt för Ryssland för att det här är ungefär den enda högteknologiska export man har förutom vapenexport. Och eh, som ni säkert vet så är ju så att säga att synen på kärnkraft österut eh, ganska annorlunda från hur den ser ut, västerut så att säga, så att det är en stor kärnkraftsutbyggnad eh, både i Asien som försvår. Sen vill jag också säga det att när det gäller då beroendet mellan EU och Ryssland så är det ömsesidigt. Det talas mycket om hur beroende är vi av rysk gas, och, och rysk energi och rysk olja. Eh, men jag menar, det är ett väldigt ömsesidigt beroende. Ryssland är väldigt beroende av att få dessa exportinkomster. Och det finns också en syn på att ja, nu behöver EU bör väl kanske inte importera så mycket från Ryssland längre. Och då kan de väl flytta till mot Asien. Men man ska också vara väldigt man ska ha klart för sig att när det gäller gas. Så är den gas som går till EU den kommer från västra Sibirien och den gas som eventuellt skulle kunna gå till Kina den måste komma från östra Sibirien så att det är alltså. och där finns inte den här infrastrukturen. Ja det är några sådana här punkter bara som jag har slänger upp för att vi ska vara på samma sida. Eh, här ser vi då det här eh, förhållandet eh, vad gäller då det här är, visar då rysk eh, Energiproduktion, det är de hela staplarna. Och sen är då den övre delen, det är exporten. Och det är det som är över den här gröna här. Grönt är hydro. Och det som kommer över hydro det är, det är export. Och då kan ni också se här att det är väldigt, en, en, en väldigt specialitet i den ryska inhemska energimixen då, det är att man har extremt hög naturgas del. Eh, andra länder brukar ju då ha mer kol. Men anledningen för att man har det här naturgasmönstret det är ju att det här är ett beslut som fattades på sovjettiden. Och man började väldigt systematiskt subventionera naturgas eh, över kol. Och olja för den delen. Och olja kunde ju säljas och man kunde få in valuta. Och ni ser också här syns det väldigt tydligt vad det är som är den viktiga exportvaran, det är alltså olja, gas, el, mycket mindre andel. Ja, vilka ska då köpa? Vilka köper idag rysk energi och vilka kommer att köpa rysk energi? Det är ju väldigt tydligt i den här figuren och det har redan liksom Alexander sagt, att vilka är det som behöver energi? I, i framtiden? Jo, det är Kina som har ett underskott i energi. Man importerar energi och det, eh, man ska ju ha klart för sig att den, den kinesiska ekonomin har ju ökat något enormt. Man kommer att gå förbi eh, USA som i andel som andel av världsekonomin här om bara ett par tre år. Och Då behöver man naturligtvis mer energi. Som också har sagt tidigare, det är kol som gäller i Kina. Men så enligt den här prognosen, då som kommer från IA och är den New Policy Strategy, som man, eller New Policy Scenario heter det. Där har man utgått ifrån att regeringarna ska genomföra de förbättringar vad gäller energieffektivitet som man. Har sagt att man ska göra. Men det här visar ju så att säga fortfarande på då den här väldigt höga kolanvändningen, och också då att man, men det är ändå så att man ökar då andelen liksom gas och kärnkraft i energimixen. Och gas har ju Kina då varit, försökt hålla sig borta från Ryssland. Man har inte velat göra sig beroende av Ryssland när det gäller gas. Och man har tagit sin gas från Centralasien. Men ni kommer att få en bild här om det här gasavtalet som gick igenom i, i somras. I, Kina hade förmodligen... Fick, Fick säkert ett bra pris skulle jag tro eftersom eh, Ryssland kan ha varit ganska trängt i den här situationen. Men vi ser också när det gäller då EU, EUs eh, eh, energiförbrukning eller för, för energikonsumtion kommer att minska eller beräknas minska. Eh, det blir mer förnybart, mindre olja, mindre kol och, och, men gas kommer ändå att finnas med i denna energimix. Nu är det ju så att det, är, det finns ju andra länder i Europa som har gas också. Um, sen är det då Ryssland själv. Där räknar man ju då med en ökning av energikonsumtionen men um, inte så stor. Men summa summarum, ska som liksom Ryssland kunna upprätthålla den här produktionen som man har haft då hittills så måste man ju ha några som köper och det är framförallt Kina och Asien som kan stå för den här ökningen. EU kommer väl knappast att helt stänga av så att säga, sin energihandel med Ryssland men det finns ju olika skäl för att minska den. Hur ska det gå då om man ska skicka gas och olja till Kina och Asien? Det här är en karta som vi gjorde för tror jag, tre år sedan, vad gäller då gas och oljeledningar till Asien. Och här ser vi att det finns bara då en oljeledning och det är Espo. Som byggdes då med kinesisk finansiering. Och, eh, eh, till den här kartan kommer nu bör man nu lägga den här Power of Siberia, som är den tilltänkta gasledningen då från östra Sibirien till, till, till, till, till Kina. Så här ser det däremot ut när det gäller gasledningar då från Ryssland till Europa. Och det är ett väldigt utbyggt nät. Här har vi den här problemledningen. Den som går via Ukraina. Och eh, det är, sen finns det också en som går över Vitryssland. här. Men som ni förstår så alltså, det här är en enorm infrastruktur. Det är så det är dyrbart, tar tid och bygga och så vidare. Det är ingenting som man vare sig slänger bort eller, eller bygger, bygger upp hur snabbt som helst. Eh, Nord Stream har ju då tillkommit... Som en möjlighet att, för Ryssland att, att exportera direkt till Europa. Det här är då oljeledningarna. <hör> och, eh, eh, där har ju då vad, vad som eh, eh, Ryssland gjorde då på 2000-talet. Det var att bygga bort Venspil och eh, Kleipeda. De två stora oljehamnarna i Lettland och Litauen. Så att nu så förs oljan istället via de ryska hamnarna här uppe i Finska viken. Så att där såg man, och det, är också, alltså det visar också på, alltså det är prioritet på olja därför att eh, Ukraina har man ju att säga haft problem med under hela 2000-talet. Man, man har liksom inte, man har byggt Nord Stream, men det är ändå inte så att man har liksom försökt avbryta eh, gasleveranser via eh, via Ukraina men däremot alltså att ha våra beroende av EU och NATO-länderna Lettland och Litauen för att få ut sin olja det har man inte varit så intresserad om. Som ni säkert då känner till så i maj i år då så fick man till ett gasavtal med Kina och det har varit alltså en förhandling som har pågått i 30 år. Och man kommer då att bygga den här nya gasledningen Power Siberia och det här är då men som ni ser så är ju fortfarande volymerna, alltså det är fortfarande inte samma volymer som till Europa till Europa exporterar man runt 160 bcm då miljarder kubikmeter per år men den här första pipelinen då skulle ge 38 bcm så att jag menar, det, det är så att säga en fjärdedel av vad som, det, det, det, här visar, det här är för att visa på att man kan liksom inte substituera eh, Europa med, med, med Kina. Åtminstone inte inom den här tidsrymden. Men det här är naturligtvis en väldigt stor framgång för Ryssland. Att man har fått till det här. Vad nu än priset kan ha blivit. Eh, man har ju också då genomfört en gasdeal med Ukraina i slutet på oktober. Och... Eh, det, ryssarna stängde ju av då gas till Ukraina eh, under sommaren eh, och man undrar då, hur fick man till det här? Hur, alltså det har ju varit, de här bråken har ju funnits även före den här betydligt mer allvarliga konflikten som vi har idag. Men eh, eh, som jag ser det så kommissionen har ju gått in med, alltså EU-kommissionen har gått in som medlare och garant i den här dealen. Och eh, Dessutom får då Ukraina avsevärt finansiellt stöd av EU och IMF. Men för att ryssarna har ju krävt då betalning av de skulder man har, gasskulderna. Och man kräver förbetalning för sina gasleveranser. Och det här är ett avtal då som gäller till mars. Men... EU har ju då varit väldigt omsjukkring sig då att, att få till det här. Och jag menar, huvudorsaken är ju då att man har en väldigt stor andel av EUs gas som går genom Ukraina. Och det är ju så att säga tur att, alltså tack vare, alltså, skulle inte Nord Stream finnas så skulle det alltså vara en ännu högre andel. Men man kan ju ändå notera att ryssarna har ju så att säga inte gett sig på gasen hittills, alltså mer mot Ukraina. Men man har ju inte velat lägga in det i sanktioner mot väst. Och väst har också så att säga, inriktat sig på oljesektorn, framförallt allt sina sanktioner. Och, eh, därför att det här gas, eh, gas, man vill liksom inte vill skapa liksom ett, ett, ett stort problem eftersom det här drabbar då populationen i hela Europa. Sen är det naturligtvis så att Ryssland behöver pengar. Eh, man har ju då en väldigt dålig ekonomisk utveckling och eh, det kan också ha spelat in i det här att man vill få slut på det här bråket. Och man kanske också kan lägga till då att Barroso han avgår ju då som kommissionens ordförande. Och det här, han ser väldigt glad ut på alla bilderna av det här avtalet. I alla fall. Eh, om vi tittar lite grann på framtiden, då så eh, det har väl alla kunnat konstatera att alltså Ryssland spelar efter egna regler och EU måste kanske fundera på. Det här att integrera Ryssland genom att, att köpa gas till den grad som man har gjort hittills. Det, det kanske inte är så bra ur säkerhetssynpunkt. Det gäller också att få de här länderna som har, som har den här historien av att de är inkorporerade i det, det sovjetiska energiförsörjningssystemet Att, att de, måste försöka, de måste komma ur det. På sikt, alltså Det här är ju inga snabba processer, att man måste kanske fundera på det här. Eh, när det gäller att minska energianvändningen så tror jag att det finns väldigt mycket att, eh, att vinna. Jag menar, Ryssland har ju en bedrövlig energieffektivitet och Ukraina är säkert inte bättre. Och, eh, I Ukraina så ingår ju då ökning av energipriser och eh, radikal minskning av transformationer som en del av det här reformpaketet som ligger nu. Man har haft väldigt stor korruption i energihandeln och det här måste man få bukt med. Och främja konkurrens är så att säga, ett, ett redskap men det kommer naturligtvis, de, som sitter på, de som sitter vid de här köttgrytorna kommer naturligtvis inte att ge sig frivilligt. Och EU kan ju göra mycket genom att använda sitt eget regelsystem och åtminstone få se till att ryska energiproducenter, då, framförallt Gazprom, följer liksom den konkurrenslagstiftning som faktiskt finns. Och eh, när det gäller Ryssland då så... Ja, det är, en, det är både ett plus och ett minus att ha den här energitillgången. Man har ju levt på den väldigt länge och... Eh, men det är ju helt klart att man kommer att få en minskad efterfrågan tror jag, i alla fall från EU eller från Europa, och då måste man alltså utvinna och man måste öppna nya energifyndigheter och så vidare, bygga ny infrastruktur. Och ett annan väg vore ju så att säga att minska energianvändningen och bli mer effektiv. Och, och även att reformera ekonomin. Tack. Tack så jättemycket, Susanne. Vi hinner med några korta frågor. Varsågod, här kommer mikrofon. Juri Gorman Radio, vid Russian Service. Eller ryska redaktion. Vilka möjligheter att påverka priser, energipriser som Ryssland har? Ja, när det gäller oljepriset är ett marknadspris som sätts på världsmarknaden Där Ryssland är en aktör bland andra. Så där kan man inte påverka priset. Det finns större oljeproducenter som eventuellt kan göra det men inte Ryssland. Eh, när det gäller gas så gaspriserna är ju politiska och eh, förhandlingspriser så att, där kan man ju i varje förhandling påverka priset. Vad mm. det mm. filat att dig Det beror väl på ur vems synvinkel man ser det. Jag menar ur Ur svensk syn, men ja, vi har ju inte ett beroende av rysk energi, så att för oss så spelar det ingen roll. Mm. Då går, vi vid vi går vidare här med fler frågor så vi får in flera. Varsågod. Tack, jag heter Kristina Jakobsson och jobbar på MSB. Eh, du säger att EU måste minska sitt beroende av rysk gas. Eh, och tidigare hörde vi Alexander prata om skiffergas. Är det en möjlighet för Europa att öka produktionen av skiffergas på ett sätt att minska beroendet av rysk gas? Um, ja, det skiffergas finns ju lite här och var det finns väl till och med i Sverige har jag hört nu uh, och det är ju en prisfråga alltså det är också en fråga om hur um, prissätter man då säkerheten alltså, be, alltså det här det har ju visat sig att det är lite obekvämt att vara beroende av Ryssland om man säger så och då kan man ju säga att man kan ju sätta ett pris på det hur mycket mer är man värd alltså hur mycket mer är man är man beredd att betala då för att få energi från något ställe som är mindre osäkert eller så att säga att, få det, att ha det inhemskt helt enkelt det, det finns ju det är ju samma sak som att vi, vi köper ekologisk mat jag menar hur mycket mer är vi villiga att betala då för att det ska vara närproducerat och det ska ha följt alla regler, så att säga, efter alla konstens regler. Så att det, det går ju naturligtvis. Är man beredd att, att satsa det så finns den möjligheten. Mm. Vi ska gå vidare med, i, med programmet, men avslutningsvis, Susanne vill jag bara fråga de här överenskommelserna som nu har tecknats vad gäller eh, transitering i, genom Ukraina. Eh, Framförallt då, hur pålitlig bedömer du att Ryssland är i det avseendet? Håller man det man lovar i såna här överenskommelser? Ja, alltså, S Ryssland, Sovjetunionen har ju rent historiskt varit en extremt säker energileverantör. Och eh, det här att de har blivit en osäker energileverantör det emanerade ju som 2006. Mm. Det var väl samma med orangea revolutionen i Ukraina. Så att som princip så håller ju sin, vet du det, Ryssland sina överenskommelser och, men det har varit ett problem med Ukraina och där, därför att Ryssland anser att Ukraina tillhör något som ryssarna anser vara deras intressesvär. Mm. Och det är ju en helt politisk fråga. Så att nu har man ju då med, med EU-kommissionens hjälp då fått garantier för det här och att det skulle hålla fram till mars ser jag som ganska troligt. Mm. Tack så jättemycket. Susanne en gång. Vi ska prata mer om konsekvenserna av Rysslands krisen och nu rikta blickarna på mot EU och Sverige och prata om vårt energiberoende. Då i samband med detta och då vill jag välkomna de nästa talarna. Då har vi Samuel Sisuk som är marknadsanalys trygg energiförsörjning på Energimyndigheten och Mikael Peljeff som är expert trygg naturgasförsörjning också på natur, eller Energimyndigheten såklart. Och, eh, ni är två stycken gas- och oljeexperter och sitter med i diverse olika sammanhang eh, på EU-nivå och även i internationell Energy Agency. Eh, varmt välkomna hit. Ni kommer köra tack. dubbelt det här. Så att, eh, jag lämnar över till er det här. Ja, du den. Ja, okay. ja, tack, och tack för att vi fick komma hit och hålla den här presentationen. Ja, vi kör väl igång, det är en tidsbrist. Vi mm. såver inte det. Sådär, ja. Ni har ju sett en del kartor redan och det är inte så mycket nytt som tillkommer från de som, som Susanne visade. Vi tänkte börja lite grann i alla fall med att, att peka ut några ytterligare saker. Susanne har gett en bra genomgång, men en sak att förstå när vi pratar om Ukraina som man ska påminna om att det är inte bara gas det handlar om. Susanne har nämnt olja. Ukraina är faktiskt också en viktig transitnation för, för kol- och kärnbränsle. Även om det där är lättare att hitta alternativ, för mycket av det går över järnväg, det mesta går över järnväg. När protesterna startade i slutet på förra året och när händelserna i Krim tog sin fart så var det faktiskt så att kärnbränsleleveranser stoppades till Ukraina från Ryssland. Och det blev ett problem också med transiten. Då inrättade faktiskt Ryssland en kortvarig luftbro av kärnbränslet till Slovakien. En liten intressant sån här parentes. Att transporterna stoppades till Ukraina- sågs ju förstås som ett problem, det sågs också som ett potentiell politiskt påtryckning man ska väl kanske också nämna. Och det är viktigt att, att ha det klart för sig att internationella icke-spridningsavtal förbjuder transport av kärnbränsle till ett land som anses politiskt instabilt. Så att det, det är svårt att liksom belägga kanske ett fel där. De transporterna tog sen upp när situationen stabiliserades. Några ord kanske om... Nord Stream som inte har nämnts ännu. Det ju, finns ju en, viss, en slags konflikt kring Nord Stream fortfarande mellan, mellan Gazprom, Ryssland så att säga, och EU och det är det faktum att Ryssland för tillfället bara får använda hälften av kapaciteten ungefär på Nord Stream pipelinen för att de två pipelines, NFR, eller NEL, NEL och Opal som för vidare gas från Greifswald i Tyskland de, alltså EU har ju instituerat då för att begränsa det man upplevde som ett felaktigt marknadsövertag som Gazprom kunde få genom sin kontroll av hör ni mig ja. genom sin kontroll av, av de här stora tillförseledningarna och då har man ett, ett krav på tredje parts medverkan helt enkelt, så att eh, Gazprom måste egentligen då eh, öppna upp sina ledningar för andra aktörer. Eh, och det här eh, har ju då liksom lett till eh, att, att för tillfället så, så är det en låsning. Eh, det, det är lite av en disput som, som går runt i. i sådär kanske. Tack, tack. Så det är lite av en disput som, som för tillfället är låst och det gör att, att just nu, så, för Gazprom har ju vägrat göra det här, de men menar att de har tagit den här investeringen förstås. Så att de, de vill inte släppa upp, upp till en tredjedel av sin kapacitet. Och där, där står vi just nu, alltså, vilket gör att hela Nord Stream kan inte användas. Vilket ger att Ryssland då förstås inte har de möjligheter att diversifiera bort från Ukraina på kort sikt, som man kanske skulle vilja ha, kan man spekulera i. Ska vi gå vidare? Det här kan synas vara en lite komplicerad bild, men den innehåller mycket information. Jag kan prata igenom den här. På, på den här y-axeln finns det alltså då andel rysk gas och den totala gasanvändningen i EU-länder. På den här axeln är hur mycket betyder gasen i energimixen i landet i fråga. Och där har vi ju Nederländerna här som där gasen är väldigt stort. Även så Italien och, och Tyskland. Här uppe har vi då de länderna som... som ligger nära eh, i Ryssland och har till 100 rysk gas. Eh, det som är lite inte storleken på på här motsvarar då vilken mängd gas som är, är såld av ryska företag och där ser ni då att Tyskland och Italien är väldigt stora köpare av rysk gas. Kan ja, en viktig sak att nämna är om man tittar här, här, har vi till exempel Storbritannien som är en relativt stor eh, cirkel. Varför är de det då? De får faktiskt inte eh, direkta fysiska flöden och det här man måste ha klart för sig när man pratar om egentligen hela Europas gasmarknad. Mycket handlar om gasportföljer som, som de stora handlarna har helt enkelt. Där de köper upp gas någonstans och säljer det någon annanstans. Rent fysiskt så blir det kanske inte nödvändigtvis rysk gas förstås som kommer till Storbritannien. Det är mycket LNG, det kan vara från Qatar det kan vara, från, det kan vara nederländsk gas eller norsk gas men den säljs av Gazprom i det här fallet. Därför att Gazprom har köpt upp den i någon annan hubb och säljer den på en brittisk hubb. Och så här är det i hela Europa i olika Grader, va? Vi kan ju vara tämligen säkra på att Bulgarien och Slovakien får otroligt mycket rysk gas där, eh, direkt fysiskt. Va? Men när vi börjar komma till Tyskland så, så kan man inte nödvändigtvis säga att det, det är en hundraprocentig motsvarighet. Va? och en, pratar vi om Storbit <coughs> Storbritannien, ja, då, är det klart, då är det ju betydligt mindre än så. Det kan komplettera bilden där. Det här är ju en följd av att vi har skapat en gemensam marknad, eller på väg att skapa en gemensam marknad, som också innebär att det blir mycket mindre transparens för myndigheter och särskilt kommissionen att analysera situationen. Och som sagt, i de diskussioner som har varit med kommissionen och medlemsländerna nu här under sommaren i samband med Rysslandskrisen så är det här någonting kommissionen lyfter upp som ett av problemen. Man tycker sig sakna transparens, och så är det. Lite av det här har redan sagts tidigare här, då, men, men eh, som sagt en betydande del av primärenergin i, till EU är gas 23%. procent. Man kan notera då att eh, för Sverige så är det ett helt annat förhållande med ett, ett, det lilla systemet vi har i, i sydvästra Sverige där totalt sett i Sverige då, eh, naturgasen är 2%. Dock gäller det då att på, i södra västra Sverige så är eh, naturgasens andel av energin ungefär på samma storleksordning som, som i övriga Europa. Och som tidigare nämnt så eh, 30, nästan 40 av importen och nästan 30 av den totala användningen inom EU är baserat på rysk gas. Eh, och eh, idag är det ju så då, som nämndes här förut också att 50 av importen från Ryssland transiteras genom Ukraina. Vid förra krisen 2009 innan, innan Eh, Norrstrin fanns så var det hela 80 procent av den ryska gasen som gick genom Ukraina. Så det var betydligt ja, en väldigt annorlunda situation. Eh, och det är ja, EU har ju ett stort beroende av gas från Ryssland. En sista de ja, ja, vi, ja. Ja, ja, det. Ja, vilken? Ja. Jag har också här. Alltså, jag tar, tar det sista med. Ja, vi, det kan vi göra. Det är ju som precis som har nämnts tidigare va? så det, det är ju eh, ungefär 14% procent av Rysslands exportintäkter som kommer från gas, rent gas. Då. Så tittar man på gas, olja och petro, petrokemiska produkter och petro, framförallt eh, raffinerade produkter, bränslen och sånt då pratar vi om 65% ungefär va? så det är ju, eh, råoljan är väldigt, väldigt viktig men man ska inte glömma raffinerade produkter, någonting som växer väldigt mycket i Ryssland har satsat mycket på raffindustrin men gasen är 14% och det är ju klart att det, det är ju inte oväsentligt, men det är alltså inte en av de här riktigt stora posterna. Det här, på den här bilden ska ni koncentrera på de röda staplarna. Och det här är alltså uppvärmningssektorns beroende av gas ut i Europa. Eh, vi kan peka här på Sverige. Där har jag så, som sagt, vi är väldigt lite gas i Sverige jämfört med många andra länder. Här i UK, Storbritannien, så ser ni hur stor andel av uppvärmning... Det här är alltså uppvärmning av lokaler och bostäder. Eh, UK... Eh, men även då många länder här i östra Europa har väldigt mycket gas för sin uppvärmning. Det var ju det som hände 2009 när det var stoppat transitering av gas till östra Europa. Folk frös helt enkelt. Det blev kallt och det är här som, som kommissionen har som uppgift att så långt möjligt försöka förhindra effekter av ett stopp av transitgas genom Ukraina. Kan det har värt att peka ut Italien också, ett land som man kanske ofta glömmer, med, med tämligen hög beroende av rysk gas. Framförallt sen det blev stora problem i Libyen, eh, som, som har en gaspipeline som går till, till en Italien. Komplettering där också. Bakom de här staplarna så döljer sig också en hel del gasanvändning, alltså mindre fjärrvärmesystem som bara använder gas. Så att, som sagt, eh, gasens betydelse för uppvärmning är jättestor i, ute i Europa. Ja, så lite bakgrund till gasdilspryten helt enkelt från, från kanske mer marknadsmässig eh, grund. Då. Eh, det var ju givetvis en oenhet om priset mellan Ryssland och Ukraina. Eh, 2009 års gasavtal eh, hade en ren oljekoppling i, i sin prissättning, hur, det, hur den beräknades. Eh, men sen fanns det rabatter då, till, till det här priset man kommit överens om av olika skäl. Eh, och det är väl det som kanske eh, särskiljer det här ukrainska kontraktet från eh, många kontrakt som... som, som Tyskland har, Men framförallt, ja, ju längre västerut man kommer desto mer rent marknadsmässiga är de, så att säga. Men, men det här ukrainska det innehåller stora rabatter, flera olika skäl bakom de här rabatterna. Bland annat då Krimbasen som, som Ryssland fick hyra. Det var en stor del av varför Ukraina fick rabatt från ett annars mycket högt pris. Och Ukrainas åsikt, särskilt efter regeringsbytet förstås, var ju att, att det här avtalet har avvikit från marknadspriset och därför behövde omförhandlas. Och där i så att säga har disputen egentligen bottnat kan man säga. Sen fanns en volymfråga också. Va? Det är Sådana här kontrakt har ju väldigt ofta en take-or-pay-bas, det vill säga att. Man förbinder sig i princip att ta en viss eh, volym. Eh, och gör man inte det, ja, då får man betala för det i alla fall. Alltså det är som en, en minimiklausul eh, som en, en säkerhet för, för producenten. Eh, och sen eh, transitavtalet eh, är nu också någonting som man, man, man vill så att säga, eh, omförhandla och titta på eh, hur, hur mycket Ukraina egentligen ska få betalt för för den här transiteringen som sker. Eh, nu är ju hela den här disputen... Eh, i ett, i ett skiljeförfarande vid Stockholms handelskammare, helt i med kontraktet. Det var ju stipulerat från början, att, att och det är ofta så med de ryska gaskontrakten att det är Stockholms handelskammare som stipuleras som eh, den instans man ska gå till om det underblir om eh, omförhandling. Eh, och det är väl förmodligen nästa höst vi kan förvänta oss ett, ett utslag därifrån. Men det vet man ju aldrig förstås. Såna här saker brukar ju kunna dra ut väldigt mycket betydelse Väldigt ofta löser de sig när det är rena kommersiella disputer, genom att man faktiskt gör upp i sidan om i alla fall under den här tiden. Va? Eh, men gör man inte det, då, då, då brukar de ta sin, sin gilla gång så att säga. Ja, eh, så nu har vi ett intrimsavtal eh, som vi har fått. Och det har vi hört lite om redan. Men det är helt enkelt att Ukraina får ju köpa gas av Ryssland nu för sina vinterbehov. Transiteringen är ju också då säkrad. Det, är ju nämligen så här, det behövs ju ett visst tryck så att säga, i systemet för att Ukraina ska kunna transitera. Och det är inte nödvändigtvis så heller att... att alltså det är ju, man kan ju inte veta vilken gas som är vilken när det väl är i systemet. Man ska komma ihåg att Ukrainas gassystem är inte byggt som... Ett annat lands gassystem från Ryssland Det är ju det gamla sovjetiska inrikesystemet. Gasen löper ju mellan länderna. Man har senare byggt mätare egentligen på den ryska sidan av gränsen för att kunna veta ungefär hur mycket det är. Men det är ju kontrollerat av Gazprom. Men, men, men alltså, det här idén med att Ukraina skulle kunna välja att inte ta ut gas ur systemet om. Ukrainas export fortfarande inte hade varit påsatt då, så att säga. om man ska fortsätta transitera till Europa. Den är nog till viss del inte möjlig, helt enkelt därför att då skulle man behöva stänga av hela städer, hela, hela landsområden helt enkelt, från nätet. För det är liksom, ja, så fort folk sätter på sina element så, att säga, så går ju gasen ut från systemet. Då. Men nu är transiteringen säkrad för, för den här vintern, om avtalet håller. Så länge den politiska viljan finns så, så håller avtalet. Det är ett politiskt framförhandlat avtal. och Sådana här avtal är ofta väldigt väldigt komplexa. Vilket gör att förmodligen finns det tekniska, juridiska anledningar att säga upp det här avtalet, att hitta felaktigheter i det, om man skulle vilja. Men finns den politiska viljan så kan man utgå från att avtalet kommer att hålla. Det gäller sista mars och det är förstås ingen långsiktig lösning. Efter sista mars så kommer man in i sommarhalvåret. Då är det lageruppbyggnad som behövs. Vi kan ju anta att Ukraina förmodligen kommer dra ner sina lager rätt så mycket. Så mycket de kan under vintern för att inte behöva köpa så mycket gas. De har ju inga pengar. Eh, och då kommer de gå in i sommarhalvåret med låga lager. De här måste återuppbyggas. Eh, kan man inte göra det rätt så snart efter sista mars? Ja, då kommer man inte hinna göra det. Det här är ingenting man kan liksom justera särskilt mycket Volymmässigt per dag, så att säga. Utan det, det är liksom fasta eh, injektionshastigheter, så att säga. Man behöver antal dagar av lagerfyllnad helt enkelt för att nå ett visst eh, stort lager, då, så att säga. Så att det här behöver man ha klart relativt snart efter sista mars för att vi inte återigen ska komma in i någon slags problem under hösten eh, 2015. Eh, och sen. Ja, om man tittar på, på de olika utgångskraven i förhandlingen som, som de båda sidorna hade så eh, kan man nog säga, att Ukrainerna har varit väldigt snabba att säga det själva, att balansen i avtalet, det slutgiltiga avtalet, ligger väldigt mycket, väldigt nära dem, eh, det som Ryssland efterfrågade. Helt eh, så att, eh, ja, det finns eh, en viss anledning att, se, att, att förvänta sig fortsatt missnöje eh, även med interimsavtalet då, från, från Ukrainas sida. Man kan säga några ord om, om, om det ryska förhållningssättet. Det har varit väldigt kontraktbaserat eh, i förhandlingarna. Alltså, eh, ingångna avtal ska hållas, Vad säger kontrakten? man har en väldigt juridisk eh, tillvägagångssätt. Medan det förstås har varit eh, det, det motsatta argumentet då från Ukraina och EU har varit att det här kanske inte var ett rätt avtal från början, det var inte helt legitimt. Eh, så, så, men, men då har man liksom hävdat att det, det är kontraktbaserat och det har man gjort väldigt mycket gentemot EU också och i olika andra avtal och diskussioner. Men det finns några intressanta undantag och framförallt handlar om de stora leveransavvikelser vi har sett gentemot EU och kunder i EU, ska vi säga då, från och med september. Beställningar som las, nomineringar som man kallar inom industrin, av gas storleken och hur mycket gas man vill hämta ut. De har inte uppfyllts och fluktuationerna har ofta varit större än vad kontrakten tillåter och det här är någonting som har, har varit ja, det stora frågetecken har det väl orsakat kan man säga eh, och spekulation om varför eh, normalt sett så brukar alltid Gazprom eller alla helt enkelt har förbundit sig då i, i de europeiska marknaderna att eh, ja, ge förklaringar. Man har ett system för snabba snabba förklaringar. Varför? Vad är det som har hänt? Har vi något problem någonstans? Eh, men här har inte några kommersiella eller tekniska förklaringar getts. Det handlar om många väldigt korta och olika störningar. En dag Polen, en dag Slovakien, en annan dag Österrike, en annan dag Grekland och sen Polen igen och, sen, och så vidare. Då har man funderat, är det ett systemtest av hela det här reverserade flöden-programmet? För att helt enkelt testa ut hur det fungerar i Europa, varifrån gasen flödar? Eh, är det en test av krishanteringsmekanismerna i EU som, som man har förändrat väldigt mycket på slutet? Eh, eller har man helt enkelt eh, velat uppnå minskad likviditet på vissa europeiska handelshubbar? Eh, det, det finns inga bra svar på de här, ännu inga klara svar i alla fall. Eh, men, men med väldigt mycket frågor kring det. Det finns alltså sen... Eh... 2010 i december en gasförsörjningsförordning som, som har att göra med EUs energikrishantering alltså på gasområdet. Då. Och det här är ju ett resultat av den gaskris som var 2009 i januari då transiten av, av rysk gas upphörde under tre veckor. Då fick alltså väldigt stort, en, kommissionen fick en väldigt viktig beställning från ministerrådet då att tar fram ett regelverk som skulle förstärka EUs eh, krishantering på gasförsörjningsområdet. Den har några huvuddelar, den här förordningen. Den, den bland annat innebär att krishantering eller gasförsörjning ska ske på ett enhetligt sätt mellan medlemsstaterna. Det finns exempelvis eh, tre, tre stycken krisnivåer. Tidig varning, beredskap och krisnivå och kris. Och man ska kommunicera på ett visst sätt. Så att, eh, för det här gällde inte i före 2010 då. Försörjningsförordningen innebär också att infrastrukturen ska förstärkas. Man fann ju i analyser av den här gaskrisen då 2009 att det var tekniska problem att leverera gas från väster till öster. Systemet var uppbyggda för att transportera rysk gas från öster till väster. Så det förstärkt infrastruktur är en komponent i det hela. Jag kommer in på det här med så kallade skyddade kunder att de ska skyddas på särskild ordning. Och skyddade kunder är då i huvudsak hushåll som använder gas för sin uppvärmning. Man vill inte att folk ska frysa. Eh, och därför finns det ett krav att eh, faller den största infrastrukturen bort så ska ändå gas till skyddade kunder vara var garanterad i 30 dagar. En annan komponent i den här förordningen är att medlemsstater ska vara solidariska med varandra. Man ska så att säga, jämna ut en eventuell brist på gas mellan länderna. Det fanns ett land då, 2009 som bestämde sig för att den gas vi har i våra lager får inte tas ur lager och levereras till andra länder. Det var en väldigt tydlig begränsning där de hade den typen av åtgärder inte möjliga längre. Och sen den sista punkten här, det man fann också från 2009 det var att marknaden fixade faktiskt en hel del av den gas som behövdes i östra Europa. Och då, därför är en av, en av pelarna i den här förordningen att marknaden ska få verka så långt det är möjligt innan. Myndigheter och statsmakten ingriper och lägger sig i försörjningen av gas. Jag kommer in på det stresstest av gassystemet som, som beställdes av ministerrådet i juni och som genomfördes av kommissionen under sommaren. här. Det var att man skulle titta på vad händer om det inte kommer någon rysk gas via Ukraina, eller vad händer om det inte kommer någon rysk gas alls till EU. Det är ett scenario man byggde upp. Och det var antingen i sex månader eller en månad. Och den månad man valde, det var för att vara konkret februari 2015. Och den sexmånadersperioden, den började då när vi gjorde analysen, den 1 september och slutade i mars. Vi gjorde en analys, våra danska kollegor tillsammans med våra danska kollegor och kom fram till att då under sommaren så skulle med de förutsättningar som, som gav oss att så skulle icke-skyddade kunder i Sverige och Danmark inte få någon gas i februari 2015. Det var det som den analysen kom fram till. Det, det, vi har gjort om analysen nu här och det är så att säga, väldigt varmt väder. Lagerfyllna i Danmark är väldigt god. Så att det ska vara väldigt kallt väder om ett totalstopp stopp i ryska ska påverka marknaderna i Danmark och Sverige överhuvudtaget. Alltså för svenskt så innebär det att om transiten stoppas i Ukraina så betyder det ingenting men att det kan skulle kunna innebära störningar då om all gas stoppades men det som så här, gällde i sommarens analys det ni ser på bilden det är en annan analys det har gjort många analyser utifrån det här där ni kan se att de värst drabbade områdena är naturligtvis de som ligger öster så självklart och även i viss i Danmark och Sverige det ger en lite missriktad bild den, den orangea färgen för Sverige. Gasen finns alltså bara från Malmö upp till Steningsund i Sverige. De riktigt östliga delarna av Europa, eller västliga delar av Europa påverkas inte alls om det händer någonting med den ryska gasförsörjningen. Det är också så att fortfarande finns det flaskhalsar i det europeiska gassystemet. Det är inte så lätt att flytta gas från väster till öster trots att man har pratat om att kanske expandera mottagandet av LNG till, till Europa. Det är de importanläggningar som finns där de är, utnyttjas bara till 25 procent eller något sånt här. Här sista punkten är minst 2 miljarder kronor kostnad för en stopp. Vi gjorde en analys i våras. Vad skulle det vara, vilken skulle den samhällsekonomiska kostnaden vara om gasen inte kom till Sverige under en månads tid? Och det, vad är det för eh, bortfall i produktion hos industri och sådana saker. Och den siffran vi kom fram till, det är naturligtvis bara en ungefär siffra siffran, var två miljarder kronor för en månads gasstopp. Men i det läge som gäller i Sverige så skulle varje situation eh, skyddade kunder i Sverige kunna klaras vid av sin, när det gäller gasförsörjning. Det beror ju också på att den mängden skyddade kunder i Sverige är väldigt liten. Det är inte typ bara 2% av den svenska gasanvändningen. Sveriges beredskap. Vi har då ett krishanteringssystem baserat på gasförsörjningsförordningen där vi då som, eh, som behörig myndighet på området som Mika nämnde först här är den som har det övergripande ansvaret för krishantering. Och syftet med krishanteringssystemet är då att förse skyddade kunder med gas och att skydda naturgassystemet. Alltså blir det här systemet trycklöst då är det väldigt besvärligt att starta om det. Att alltså man måste hålla ett tryck i systemet, även om det är väldigt lite gas som tillförs. Och eh, kommer vi i en situation då det blir aktuellt att frånkoppla icke-skyddade kunder i någon utsträckning, då har vi tagit fram en prioriteringsordning för detta också. Och som sagt, vi, vi är övergripande ansvar för krishanteringen på det här området. Det är alltså som sagt bara i anslutning till det västsvenska naturgassystemet. Det är där den huvudsakliga naturgasanvändningen finns. Det finns ju en liten naturgasanvändning här i Stockholm också. Det finns lite LNG på några olika ställen. Just på, i Malmö och Göteborg och andra fjärrvärmestäder i, på, i södra västra Sverige så är gasanvändningen ganska omfattande när det gäller värmeproduktionen där. Jag kan också konstatera att de eh, lokaltrafikbolag som finns där, de använder väldigt mycket gas, alltså 35% i genomsnitt där. Det som ligger längst söderut väl, använder ungefär 80% gas i sin fordonsflotta. Och de här bussarna är ju sådana så att de kan bara använda gas. De har inte så kallad dual fuel som exempelvis personbilar som går på gas har. Och som jag nämnde förut, är skyddade kunder det tar bara 2% av gasen och det vi i Sverige har begränsat är till villa- och spiskunder. Något som kan vara värt att nämna är väl också att, att skulle det bli ett stort och snabbt avbrott så kan för in, vissa industrier kan det bli ett väldigt dramatiskt, en dramatisk påverkan. Det finns, det finns industrier som har olika slags ugnar till exempel där ett snabbt avbrott skulle innebära att det som är i dem då smält stelnar och man aldrig får ut det igen helt Man måste bygga en ny fabrik de facto, en ny ugn åtminstone. Och det är klart att det, man kan inte utesluta risken att det byggs då kanske i... i på en annan kontinent där, där, där saker är billigare. Så det, det, det kan finnas sådana här långsiktiga som är väldigt spekulativa men som man ändå bör ha i åtanke ändå konsekvenser. Ja, inte bara det. det är, alltså förutom det som Samuel sa, att produktionsanläggningen kan komma till väldigt stor skada så kan det också vara, har man inte gas, inte produktion under en period så tappar man marknader också. Det kan också vara en konsekvens. Ja, lite konklusioner så här. Um, det är ju som sagt, som redan som har nämnt var så att EU kommer ju fortsätta att vara långsiktigt beroende av riskgas. Eh, och eh, ja, det, det, det är ju... Eh... Den, den förändring vi ser nu, som man börjar prata om, att försöka minimera beroendet, det, kommer, det är en otroligt långsiktig process. Så någon slags normalisering kommer ju behövas. Vad det innebär då i så att säga, de kommersiella relationerna till de politiska relationerna, det är ju en enormt stor fråga. Någonting som man nog behöver ta och fundera igenom väldigt väldigt noga. Men, men som sagt, det ömsesidiga beroendet kommer finnas eh, länge. Eh, eh, och det, ja, Där är ju liksom... Eh, det finns ju som sagt olika idéer, va? men många försöker ju nu då att, att skilja i alla fall den rent marknadsmässiga diskussionen då från, eh, från vad som händer i Ukraina. Eh, samtidigt som vi givetvis eh, på ett sätt också från, då gör man det så frånsäger man sig alltså vissa möjligheter till att påverka kanske. Så att det där är, det där är en, en knepig situation och det förstås eh, kommer säkert tänkas väldigt mycket kring det i framtiden också. Um, vinteravtalet som vi har sagt var det alltså en kortsiktig lösning för denna vinter man har börjat diskutera lite grann vad man ska göra efter vintern uh, men uh, ja, det är som sagt uh, det finns många stora frågetecken där och i och med att det finns ett, ett missnöje på den ukrainska sidan till exempel med den här dealen man har nu kortsiktigt så är kanske så ingången till, till nästa förhandling inte den allra bästa. Eh, ofta hoppas man ju kanske att ett lyckat avtal så där, har, har hjälpt till att, att bygga förtroende då inför nästa förhandling. Men här kanske man inte kan utgå från att något sånt finns va, med tanke på också vad som händer rent politiskt och säkerhetspolitiskt i, i Ukraina. Så att det finns fortfarande kvar en osäkerhet inför nästa vinter. Alltså den situationen är långt ifrån självklart. Den är kanske inte lika problematisk just nu. Men, men det finns inte så mycket som talar för att den skulle kunna bli så mycket bättre just nu i det här. Att det, det, det, man får inte glömma den här frågan. Men som sagt, Sverige är i en god position att inte beröras. Särskilt mycket då, så, att säga. så länge, framförallt så länge det är leveranser via Ukraina som vi diskuterar, de avbrotten. Skulle det bli ett totalt avbrott, ja då kommer ju sannolikt även Sverige beröras. Givetvis med avsevärda konsekvenser som vi har sagt och just för sydvästra Sverige framförallt. Tack, Tack så jättemycket Mikael och Samuel. Tack. Vi, har... vi får vi har några minuter för några avslutande frågor så passa på när vi har de här experterna på plats så har vi en fråga där. Sen har vi en där borta. Krista mm. Jönkvist i DG Europe. En fråga om Finland som ändå dag för detta del av Sverige verkar vara väldigt beroende av rysk gas. Hur stor del andel av energiförsörjningen i Finland kommer ifrån den ryska gasen? Jag törs inte säga i stora andel, men de har en betydligt större gasanvändning än vad som gäller för Sverige. Jag tror att det är 4-5 gånger så stort, alltså uppåt 50 telewattemar. Det är framförallt gasanvändning i fjärrvärmesystem och i den tunga pappersindustrin som, finns i södra, massor pappersindustrin som finns i södra Finland. Där vet jag också att de har krav på att den typen av industri ska ha reservbränsle i form av olja. Så där finns ett krav på ersättningsbränsle om man skulle förlora gasleveranserna för Ryssland. Sen, sen 2009 så har det ju diskuterats både i Finland och Estland eller egentligen gemensamt då, att man skulle bygga LNG- importkapacitet. Va? Sen så har det varit oklart var man ska bygga den här. Ska den byggas i Estland eller i, i, i Finland? Nu ska det ju ha blivit klart, kom det lite nyheter här i förrgår eller igår, det var, eh, om ett avtal mellan Estland och Finland då, om att man ska bygga en stor anläggning i Finland och en lite mindre i Estland och en, en länk däremellan. Eh, huruvida det är liksom ett kommersiellt avtal eller fortfarande bara Memorandum of Understanding, det, det, det, vet, det vet jag inte, för det har inte vi tittat in i ännu ja, Tack, då har vi en fråga där. Varsågod. Eh, Johan Schöck från Någas Jo, eh, när det gäller just eh, försörjningen i Sverige. Jag uppfattade inte riktigt såhär, hur beroendet av den ryska gasen ser ut. Är det ett rysk gas som såhär, transporteras i ledningarna upp dit nu? Eller är det såhär, genom system, systemet som det uppstår störningar såhär, totalt sett ifall eh, den ryska gasen skulle sluta komma till andra EU-länder? Och en annan fråga är då, finns det någon alternativ möjlighet till leverans i LNG? Exempelvis? När det gäller gasförsörjning till Sverige så är det i huvudsak fysiskt dansk gas som kommer dit. Jag vet att den danska TSO zone transmissionsnätägand, gjorde en bedömning under sommaren här att det också skulle behövas gas från Tyskland för att klara försörjning till Danmark och Sverige. Sen har vi det här andra då. Att det är ju inte länder som köper gas utan det är ju företag som köper gas. Och eh, EON är ju en sån som vi vet är stor köpare av gas. Vi vet även om det danska gasföljt, de också köper eh, rysk gas i viss utsträckning. Men de agerar ju på den europeiska marknaden. Så alltså vilken gas som kommer till Sverige fysiskt så är det i huvudsak dansk gas. När det gäller LNG så idag finns det inte någon möjlighet att förse det västsvenska gassystemet med gasbaserat ja, LNG gas helt enkelt då. Det planeras så byggas en, en anläggning i sam som i första hand ska leverera bränsle till fartyg. Det är ju för det här SECA-direktivet som är grund för det. Men det finns ju också en möjlighet att koppla den, en en sån anläggning till det svenska gasnätet och i så fall idag finns det inte en sån möjlighet. Mm. Vi har bara några få minuter kvar och många frågor, så att vi bakar ihop två stycken frågor nu. Så det kommer ett frågorpaket med två frågor. Här kommer den första. Ja, Lennart ja. Jo, jag vill kommentera just det här. Östländerna nu. Finland, Estland, Lettland, Litauen. De får 100 procent rysk gas. De har alltså inga, inga importmiljöer. Import, nu planerar man ju snabbt som möjligt så var det Litauen. Vi har, har byggt upp en, en LNG, flytande LNG-anläggning och den byggde man på grund av de här kriserna och man la den sjö, sjövärde, på, på, sjö på, till på sjö så att säga. För gick fortare att bygga, den gick på tre år, den är i drift nu. Och sen så finns det det finska-estniska avtalet där som att EU vill ha en anläggning där. Så det har varit bråk här mellan de här länderna, var den skulle ligga. Men det har tydligen kommit till att det blir två stycken med sjöledning emellan. Och den totala förbrukningen i det här området är alltså 9 terawattimmar. Och de här två lng anläggningarna kommer att ta klarar 9 timmar så, att, så det finns, kommer finnas kapacitet. Då. Och det här är mer för prispress, i långa loppet så är marknadskrafterna som gäller. Så att det här vi pratar om i Krainan, det är bara krusningar, kan man säga, under tiden. Va? Mm. Men i långa loppet så kommer alltså det att kunna svara upp mot det ryska gaspriset där. Och det här är intressant i svensk synpunkt, för vi har byggt upp LNG-marknaden här också. Vi har i Nynäsham, vi har, har uppe i... Jag vet inte, uppe i Norrland, med det? Ja, ja. Och sen har vi Göteborg, Lysekil och Helsingborg. Och de här tre ansiktar ska inte komma till att vara anknytning till, till, till rörnätet. De här tre stycken LNG-anläggningarna på Västkusten. Jag tror att vi tar med oss det så vi hinner med den sista frågan där också. Tack så jättemycket. Ja, alltså, jag heter Gunnar Agfors och ett gammalt energispök i gas- och oljefrågor särskilt. Min... Kommentar till samtliga föreläsningar egentligen är att vi fokuserar naturligt nog väldigt idag på politiska dimensionen, på den ekonomiska dimensionen. Vad vi glömmer att det finns en grundläggande geologisk dimension bakom det här. Rysslands möjligheter till produktion av konventionell olja är långt ifrån garanterad på längre sikt. De har ett nära något akut problem att få fram den olja de idag försöker exportera. De har tyvärr också ett juridiskt system som gör att de som försöker fortsätta arbeta internationellt i Ryssland har det väldigt jobbigt och släpper projekten. Så det där ser mörkt ut. Det finns en lika viktig och mycket avgörande dimension för alla de frågorna som kretsar kring skiffergas. De prognoser som har visats kretsar i den totala osäkerheten om vad de faktiska möjligheterna är på olika håll. Vi vet att man har kommit igång så effektivt i... USA nästan nästan chockartat snabbt, men tyvärr är resursbasen väldigt begränsad till ett fåtal stora områden. Och den faktiska utvinningen av de resurser som finns nere i skiffen är bara några få procent. Så det är en oerhört energikrävande, dessvärre också miljö- och klimatstörande väg att producera gas. Den svenska möjligheten har vi en gång i tiden kartlagt genom det bolag som heter Europa och verkade på 60- och 70-talen. De borrade faktiskt över 350 brunnar i Sverige. Och jag har en dyster erfarenhet med att vår, vår potential för ekonomiskt lönsam eh, gasproduktion är noll. Mm. Tack så eh, mycket. Så att, eh, jag tycker att vi måste lägga in en geofysisk mm. dimension i den här. Och se att det kommer att spöka och styra de långsiktiga utvecklare mycket mer än vad vi kanske idag inser. Mm. Tack så jättemycket. En viktig aspekt helt klart. Avslutande. Ord från er två. Varsågod, Samuel och Mikael. Ja, vi fick en fråga här som gällde LNG-anläggningarna. Mm. Det har ju invigts en LNG-mottagningsanläggning i anslutning till Primraffet i Lysekilar. Och, den bedömer jag inte kommer att innebära att, att den ansluts till det västsvenska gassystemet. Däremot så kan en anläggning i Göteborg komma att bli ansluten till det västsvenska gassystemet och även så en, en anläggning i Helsingborg. Men, men beslut om det är inte fattat kan ju kommentera lite det vi hörde från Gunnar kanske, eh, och det är ju helt rätt. Alltså det, det, man ser att investeringarna, framförallt i Ryssland, nu har ju totalt strandats efter sanktionerna inte minst. Men det är inte så att det ryska investeringsklimatet har varit speciellt vänligt sinnat eh, på senare år eh, vad gäller just olja och gas. Eh, samtidigt behöver de tekniken för att gå framåt. De behöver eh, så att säga, eh, ja, utbildade personer, erfarna personer från, från väst som sitter på de här senaste teknikerna, inte minst. Men, men samtidigt så en, en intressant parallell, Algeriet har ju nämnt som en stor skiffergasreservhållare till exempel. Skulle det kunna fungera? Ja, det, det återstår ju att se, men en intressant parallell är ju att Algeriet har gått igenom en sån här fas va, där man har varit otroligt resursnationalistisk och, och beskattat utländsk investering otroligt högt under ett decennium i princip med, med resultat att alla investeringar i princip dog ut. Och man började se en minskad produktion samtidigt som man har investerat jättemycket i exportkapacitet till Europa. Eh, det där blev ett ekonomiskt problem i de senaste åren. Och nu har man omvärderat totalt sin politik och man ska försöka då att, att släppa in investerare. Man har gjort om sitt investeringsklimat och då fortfarande att se om man har gjort det tillräckligt mycket. Men kanske kan man se en, en, en liknande eh, så att säga, situation i Ryssland om några år. Man, man får ju se, det brukar ofta komma ett uppvaknande efter mm. vissa ekonomiska problem. Mm. Tack så mycket. Jag vill nu och alla svägnar här inne såklart tacka Mikael, Samuel, Alexander och Susanne. Ni ska få välja var sin pocketbok här som tack och jag vill också tacka Energimyndigheten för ett gott samarbete inför det här seminariet och er för era intelligenta frågor. Seminariet är slut.